Закон на съотношения 27 лекция от четвърта година на Общо култен клас, държана на 15 април 1925 година. Доброта Истина Красота Това е любовта. Размишление Четене на най-важните стихове от книгите на Новия и Стария Завет. Изпейте упражнението. В начало бе Словото. Тема за следния път. Най-добрите качества на добрия ученик. Представете си, че при вас се явява един философ, и ви казва да заповядате на Слънцето да не грее. Вие сте учен човек. Изучавате философията. Питам ви, какво ще му отговорите? Да кажете на Слънцето да не грее, това е един символ. Ако този философ каже на мене това, аз ще изчисля по кое време Слънцето залязва и ще му кажа. Аз ще заповядам на Слънцето да не грее, за това ще дойдеш в 7 часа вечерта. И тогава ще го попитам, грее ли Слънцето? Не грее. Значи Слънцето не грее вечерно време. След това този философ казва, кажи на Слънцето да грее. Аз изчислявам в колко часа изгрява. И му казвам, ще дойдеш в 5.30 часа сутринта при мене и аз ще кажа на слънцето да грее, колкото искаш. Следователно, има един закон, според който аз мога да заповядвам на нещата да станат или да не станат. Когато нещата са в съгласие с природата, те всякога стават. Когато кажа на Слънцето да не грее, то няма да грее. Когато му кажа да грее, то ще грее. Това нещо, преведено на друг език, значи Когато Слънцето не грее, е вечер. Когато Слънцето грее, ден е. Такива промени могат да стават и в живота. Някой казва че си много лош човек. Ти ще му отговориш. Видял си ме вечерно време. После ти казва, ти си много добър човек. Видял си ме при изграването на моето слънце. Това означават думите много лош човек и много добър човек. Те са символи. И действително, когато слънцето залезе, от човек се заражда мрак, студенина. Тази студенина в чувствения живот, в духовния свят, е едно зло. Когато се изменя температурата, изменя се и самият живот. Ще се научите да превеждате вашите състояния според езика на природата. Писанието казва Не се радвай! Когато те хвалят, но радвай се, когато рекат лоши работи против теб. Въпреки философията на свещените книги, доколкото зная, доколкото съм проверявал, не съм намерил нито един ученик в България, комуто като кажат, че е много лош човек, да се зарадва. Той казва, аз вече не стъпвам в школата. Да ме обидят те зле. Казвам, такива ученици са прости като фасул. Фасулът е толкова прост, че и свинете не го ядат. Простите, егоистите хора са такива, че и свинете не ги ядат. Те не стават за нищо. Ти трябва да вариш фасула най-малко в две води, за да извадиш нещо от него. Първата вода на фасула трябва да се хвърля, защото е опасна. Тя е полезна за чистене на лекета. Като се намери такъв ученик, трябва като фасула да говориш в две води. С първата вода ще очистиш някои блажни лекета, а във втората вода ще нарежеш малко лук, и ще изкараш от него отлично ядене. И това е пак символ. Положението, което заемате сега на Земята и животът, който прекарвате, не е още живот. Приложението, знанието, което имате, не е още истинско приложение, нито истинско знание. Тази любов, която имате, не е още истинска любов. Мъдростта, истината, които имате, не са още онези велики мъдрост и истина. Ние още не сме дошли до онова, към което се стремим. Аз не отричам, че сте направили нещо, но казвам, ще дойде ден, когато всички ще бъдете в съгласие. Пълна хармония с Бога, с Неговата любов, мъдрост и истина. Зато и необходимо е за онези, които са тръгнали в този път, не като верующи, а като ученици, да разрешават задачите си правилно. Най-първо ученикът трябва да знае какви са неговите отношения към невидимия свят. Като ученик, той трябва да гледа на целия свят, като на школа. За вас светът е една школа. Вие имате претенции за това, онова, но трябва да знаете, че сте в една школа, от която нищо не може да ви освободи. Не само тук, но дето и да сте, вие сте ученици. Следователно... Трябва да знаете, че всеки ви наблюдава как разрешавате задачите, които са положени в програмата на това училище. Няма да казвате как постъпва Еди Кой си. Всеки ще разрешава въпросите по-отделно за себе си. Важно е как ти учиш. Ти като учиш за себе си, ще бъдеш възнаграден. Ще получиш диплом. Всеки учи за себе си. Той да знаете. Добродетелите на другите хора не могат да бъдат ваши добродетели. Някой, който знае повече от вас, може да ви помогне. Но вие, като разбирате нещата, сами ще учите. Всички трябва да имате дълбоко желание да учите. Няма да казвате. Аз вярвам. Вярването извън училището няма никакъв смисъл. Да живееш по Бога, това е едно училище. Нарисуване е един пентаграм. Да кажем, че имате точка А. И сега от точка А нагоре тегле една права линия до точка Б. Какво означава това движение от долу нагоре? Как ще го преведете? Всяка посока, всяко движение има свой смисъл. Тогава, какъв смисъл има в това движение от горе надолу? Вие ще кажете, че се е образувал един ъгъл. Не, ъгълът още не е образуван, защото тук имаме едно непреривно движение. След това имаме движенията от точка B до точка C, от точка C до точка D, от точка D до точка E и най-после от точка E до точка A. Интензивността между тия движения една и съща ли е? Допуснете, че едно разумно същество, като вас започне да се движи от точка А към точка Б. Знаете ли какви промени ще претърпи и същество, докато стигне до точка Б? Какви ще бъдат неговите мисли? Знаете ли после какво ще стане с същество, като тръгне от точка Б към точка С? Тук се образува едно движение отляво по един наклон към дясно. На какво ще уподобите движението АБ и С? На изгрев и залез на Слънцето. Точката Б е зенитът на Слънцето. Вие ще кажете, че Слънцето изгрява само от изток. Не, Слънцето може да изгрява и от запад. За сега то наистина изгрява от изток, но може да изграва и от запад. Земята може да изменя своето движение. Че днес се движи в една посока, това още не е доказателство, че не може да се движи и в друга посока. После имаме друго движение, от С към Д, вляво. След това имаме друго движение, от Д към Е, e, надясно. И най-после, Движението от те e кама А надолу. И тъй, както виждате, имаме един пентаграм. Значи, за всеки човек, за да завърши той своето развитие на земята, в неговия живот слънцето трябва да изгрее и да залезе пет пъти. Имате първия изграв и из залез. А, Б, С. Втори изгрев и залез – BCD, Трети – e. Четвърти – e, И пети изгрев и залез e, – EAB. Вие ще се объркате от цялата тази философия, затова вземете само първата част – A, B, Понеже човек не живее само в един свят, но едновременно в пет свята, затова и в него изграват пет слънца. Някой път, когато зададен човек изграва слънцето на физическия свят, може би са залезли слънцата му в духовния и астралния свят. Или пък възможно е да е изгряло неговото слънце в умствения свят а да са залезли всички други слънца. Когато всичките слънца у един човек са изгрели, той не може да бъде щастлив. Добрият човек не може да бъде щастлив на земята. Щастливите хора аз не смятам, че са и добри хора. Добри хора са тия, които имат големи страдания и същевременно Преодоляват тия страдания. Този е божественият път на нещата. От памти века този е бил законът за всички велики хора, за всички ученици. Сега аз се чудя на учениците в България. Всички искат да бъдат щастливи, да не ги закачи нито един трън. Като дойдат страданията, казват, защо да страдаме? Страданието е един от предметите в училището. Вие ще учите този предмет, ако искате да бъдете ученици. Казвате, еди кой си учител, не мога да търпя. Учителят е турен с гимназията, той е необходим за твоето развитие. Ще го търпиш. Директора не мога да търпя. Ще го търпиш. Учителя по рисуване не мога да търпя. Ще го търпиш. После пък не можеш да търпиш учителя си по математика. Сприха в бил. Ще го търпиш. Ако не търпиш учителите си, учителският съвет ще ти покаже вратата на гимназията и ще тръгнеш да търсиш друга гимназия. Нали същото е и в университета? Вие, като влезете в Божественото училище, искате всички учители да се съобразяват с вашето високо происхождение. Вие искате да стане всичко, каквото кажете. Всичко това говори лошо за вас. Защо? Най-първо ученикът, като влезе в училището, трябва да има Абсолютно смирение. Разбирате ли какво значи смирение? Ученикът трябва да бъде смирен не пред учениците, но пред учителите си. Знаете ли какви учители има в Божественото училище? Всички тия учители сами са свършили Божественото училище и във всяка своя стъпка са пъпляли като охлюви. Един ден, дойдете пред един от тия учители и спъчите се, но те казват, едно време и ние правехме като тебе, но сега се смирихме. Пътят на възлизане е общ път, но все пак има и своите различия, своето голямо разнообразие. Общността седи в принципите вложени като основа в школата. Вие не вземайте за важни неща тия, че някой човек от улицата ви е казал една обидна дума. Това не трябва да влиза в сметката. Ако една овца се провре през някоя дубка на кошарата и излезе навън, дето някой вълк я нападне, кой е виновен за това? Овчарят, вълкът или овцата? Казвате, че тази овца била глупава. Не, глупави овце няма в този свят. В овцата има достоинство. Но някой път ще видите, че като дойде вълкът в кошарата, срещу него излиза една овца и тропа с крак, заповядва му. Вълкът не яде е такива овце, които тропат с крак. Има овце, които бягат от вълка. Тогава той ги застига и захапва. От тук вадим следното заключение. Ако злото ви ухапе някъде, значи не сте му тропнали. То е принципиално разбиране. То се отнася до всички. Така трябва да схващате нещата. Схващате ли ги друго яче, не може да има никакво развитие в човешкия характер. Каквото спечелите, ще го изгубите. Действително, много от великите учители в света, които са минали през тази школа, много пъти са изгубвали това, което са придобивали. Достатъчно е човек да направи една погрешка, за да започне пак наново. Човек трябва да започне пак отново, защото Божественият път не може да се измени. Първото нещо. В синца вие трябва да се стремите да бъдете доволни от себе си вътрешно, че имате възможност да прилагате принципите на тази велика школа. Аз говоря за вашето вътрешно разбиране. Не е важно какво мислят отвън за вас, но трябва вие сами да сте доволни и сами да съдите себе си. Ученикът трябва сам себе си да съди и при това право да съди. Да знае в даден момент, де да е направил погрешка, да знае, де да е прав, де да е крив. В това седи благородството на ученика. Така казвам. Линията А-Б е изгрев. Когато слънцето изгрява, човек е весел. Когато слънцето залязва, човек е скръбен. Няма нищо лошо в това, че човек е скръбен, както няма никаква придобивка от това, че той е радостен. Това са две еднакво важни състояния, които приготовляват пътя едно за друго. Радостта приготвя пътя за страданието, а страданието приготвя пътя за радостта. Ще ме запитате, как така? Ами, ако ти нарисуваш една картина, но няма кой да я оцени, можеш ли да бъдеш щастлив? Все трябва да има някой, за когото да я рисуваш. Или ако свириш или напишеш нещо... Нали все трябва да има поне един външен човек, на когото да покажеш своята работа или с когото да я споделяш? И тъй, щом съм скръбен, това показва, че няма с кого да споделя онова, което мисля и чувствам. Щом съм радостен, това показва, че има с кого да споделя онова, което мисля. И чувствам. Така седи външната страна на въпроса. Онзи, който се радва дълбоко, радостта го засяга отдълбоко. Това показва, че Господ благоволи към Него, понеже Той е направил нещо добро, което хората не виждат, но Бог вижда. Ние се радваме, че Бог вижда в нас и най-малкото добро. Господ вижда малките, микроскопическите добрини, а големите добрини ги виждат хората. Сега, като разглеждаме този пентаграм, аз ще направя един анализ. Представете си, че ние вземаме за единица мярка секундата, т.е. човешкото съзнание схваща секундата за единица мярка. Представете си сега, че един ваш приятел минава и заминава пред вас за една секунда. Казвате, не можах да го видя, той замина покрай мене като светкавица. Защо не го видя? Понеже съзнанието не е будно. Ако срещнете едно същество, което се движи с бързина 300 000 км в секунда, какво струва бързината на вашето съзнание, което взема за единица секундата, нищо не струва. Тази единица не струва нищо за един ангел, който се движи с голяма бързина. Бързината на светлината е скоростта на биволска кола в сравнение с бързината, с която се движат ангелите. Когато ангелите се движат, те впрягат своите биволи и с такава скорост се движат, а ние вземаме това движение за голяма бързена. Ако кажеш някому да те почака една секунда, то значи един ангел да бъде на разстояние от теб 300 000 км. И тогава, ако вие разделите тази секунда на 300 000 части, колко пъти ще влезе диаметърът на Земята в това число? Ако вие имате една 300 000 част от секундата между вашия приятел и вас, ще има 1 км разстояние. От тук вижте какви са нашите понятия за времето и какви са понятията на ангелите за времето. Представете си, че в тази секунда влизат няколко билиона вълни, а именно 2-3. 15, 20, 100 200 трилиона вълни Вие ще имате ли идея за тази бързина? Няма да имате Бързината на билуската кола на ангелите е по-понятна за вас Аз онзи ден ви казах че за вас е достатъчно Господ да ви посети само за една секунда Казвате Защо да не остане повече? Законът е такъв. Когато Господ ви посети само за една секунда, Той ще ви даде всичко това, което извърви само за една секунда. Но вие знаете, че Господ се движи с много голяма бързина. Следователно, щом Бог ви посети само за една секунда, Той ще ви даде да обработвате едно пространство, от 300 000 километра. Питам ви, тогава ще бъдете ли изгнанник света? Значи, колко земи могат да се турят в това пространство? Като нашата земя могат да се поместят 25 други земи. Колко такива земи има в Слънчевата система? Колко пъти Юпитер е по-голям от земята? Колко пъти Сатурн е по-голям от Земята? За следният път искам от всинца ви да знаете отношението на планетите една към друга, като започнете от Меркурий, Венера, Земята, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Искам да знаете по колко километра разстояние има между тях, каква е големината им и така нататък. Това са елементарни неща, които някога сте учили, но сега трябва да си ги припомните. С това ние ще обосновем друг един закон, който определя отношенията, които съществуват между планетите. Тъй, защото при сегашното състояние, като развиваме нашето съзнание, ние разширяваме в себе си идеята за времето. Един окултин ученик непременно трябва да има разширено съзнание за времето. Зато и казвам, че малките, микроскопическите, невидимите с просто око неща са най-важни. Ако един ученик може да схване идеята за времето, да раздели секундата на 300 000 части и да обгърне това време с своето съзнание, той трябва да е достатъчно силен ученик, да има органи, с които да вижда нещата, да прави опити, а не само да си въобразява. Сега аз мога да направя с някого от учениците си Следния опит Точно в 10 часа вечерта ще му предам една мисъл. Нагласяваме той и аз, чесомниците си, да бъдат точни. От този опит аз ще позная доколко неговото съзнание е будно. Ако съзнанието му е будно, той може да схване мисълта ми още преди 10 часа. Ако съзнанието му не е будно, той ще схване мисълта ми във времето от 10 до 12 часа. Ако пък съзнанието му е нормално, той ще възприеме мисълта точно в 10 часа. Но все ще има някои, които ще позакъсняват или ще подранят схващането на предадената мисъл. Например, често от невидимия свят се изпращат за нас божествени мисли, и благословения, които не можем да възприемем веднага. Случва се, че още в същия живот те не достигат до нас, а едва в някой втори живот. Това показва, доколко бавно стават нещата в съзнанието. Понякога това благословение закъснява да дойде до нас с година, две, три, десет. Двадесет и повече, а някога и едва на 80 годишната ни възраст, приемаме това благословение. Казвате, защо едва сега дойде това благословение? Причината е от тебе. Съзнанието ти не е било будно. Търсили са те, но не са могли да те намерят. Щом съзнанието ти е развито, Веднага ще те намерят. От вас се изисква будно съзнание. Вие сте в първия ден на вашия живот, казва се в писанието. В първия ден Бог разлучи светлината от тъмнината. Следователно, вие сте в първия ден на вашия живот и разлучвате вашата светлина от вашата тъмнина. Доброто у вас от злото, което се състои от всички уния елементи, които спъват живота. Злото се ражда в тъмнината, а доброто в светлината. Мнозина от вас се колебаете дали сте на правия път или не. Дали новото учение е по-право или старото учение. Казвам, ако разсъждавате така, вие сте много закъснели. Всеки ученик, който не е могъл да се ползва от това учение, още от миналото, за какво ще се ползва от него сега? Кой може да ви каже истината? Сега ще ви задам следната тема. По какво ще познаете, че един човек ви говори истината? Има начин да се познае това. Някой казва, говори истината. Всеки може да каже, че говори истината, но дали е всъщност така? Например, как доказа Христос, че е пратен от небето? Той направи много чудеса на неверующите, за невежите, за простите. Какво трябваше да направи Христос за учените? За верующите. Той трябваше за тях да направи друго нещо. Например, ако вие сте болен и аз ви излекувам, ще видите моята способност, ще знаете, че съм виден лекар. Но представете си, че вие сте здрав човек и аз дойда при вас със своите лекарства да ви ликувам. Какво ще разберете? Болният ще ме смята за виден лекар. А здравият ще каже, че не съм с ума си и ще рече, как тъй при мен, здрав човек, дошъл този лекар да ме лекува с такива горчиви лекарства. Тогава какво трябва да направя за здравите? И тъй, грешният свят разбира Христа по-добре, отколкото праведният свят. Аз съм виждал ученици... Които излизат от бедни семейства, но се учат хубаво, свирят на цигулка добре, уважават учителите си. Срещал съм синове на големи богаташи, които имат голямо понятие за себе си. Мислят, че нямат нужда да се учат и казват, баща не е богат, няма защо да учим, няма защо да работим, ще едем и ще пием до носита. Питам ви, кое е по-хубаво, да стържеш на цигулка или да стържеш баща си? По-добре е да стържеш на цигулка или, казано с други думи, да свириш на цигулка, отколкото да свириш на баща си. Аз вземам бащата като цигулка. Като държиш на баща си един такъв концерт, той ще каже, синко. Втори път не свири на мене. Ще кажете, защо да не свири? Представете си, че вие имате 100 000 лева вложени в банката за стари години, и син ви дойде, че свири всички тия парчета пред публиката. Питам, какво ще стане с бащата? Той осиромашава и казва, няма какво. Втори път. Няма да оставя да се свири върху мен. Сега ще се научите как трябва да ви говори Христос или как трябва да ви говорят разумните учители. Българинът е избран народ, както и еврейнат. Децата брулят хубавата круша. И за това ще видите, че което дете мине покрай нея, все поклонищата се катери. Ето защо избраният народ от всички се брули. Има какво да се брули. Зелени, озрели плодове, всичко се брули. Първото нещо, навсинца ви трябва смирение, за да придобиете мъдростта. Ако не придобиете мъдростта, нищо не може да постигнете, нито в този свят. Нито И тогава аз казвам, любовта, майка ви, ще ви изпрати при вашия учител, мъдростта. Ако не учите, мъдростта ще пише на майка ви, на любовта. Вашето разглезено дете не учи. И майка ви, любовта, ще ви стегне. И знаете ли как стяга тя? Вие не знаете още, не сте опитвали. Вие казвате, Бог е любов, но не знаете как любовта стяга. Тогава майка ви, любовта, ще ви прати при истината и ще й пише Вашето възлюбено дете и тук не се учи. Връщат го назад и тогава любовта туре на своето дете рога и купита, и го праща на земята да оре на нивите. Това е велика истина. Много философи на миналото са опитали това. И всеки, на когото са се паднали рогата, казва, аз втори път няма да ора, но ще се уча. Като направите нещо лошо, хората ви питат, изникнаха ли ти рога? Не, аз вече ще се уча. Това е един мит. Като изучавате източната митология, тази на гърците, на англосаксонците, на славяните, ще видите в какво седи този мит. Та всяко движение има своя посока. В духовния свят изток е горе, запад Долу, надясно юг, а наляво север. Ръцете винаги действат по тия течение. Какво означава изток и запад? Кой свят означава лицето? Лецето означава астралния свят, а главата умствения свят. Значи, ако се обърнем към астралния свят, Физическия свят се пада отзад. Ако сте обърнате нагоре с главата, умът е изток. Това са символи, които означават смяна на енергии от един свят в друг. Някой път ще се спра от чисто околотно гледаще да обясня отношението на чувствата, мислите и волевите действия, и да видите каква тясна връзка има между тях. Така ще разберете как стават смените на енергиите. Иначе вие не ще можете да си обясните всичко това, което всеки ден изпитвате. Сега да оставим този въпрос за подир велик ден, но за добрия велик Ще пишете още и върху друга една тема отношенията на планетите. Всички трябва да упражнявате волята си. Упражненията, които ви се дават, имат за цел да превъзмогнете с тях сегашните мъжноти. Аз виждам много мъжноти семейни. Всички имате обществени, лични и от всякакъв друг характер. Вие сте учител, лекар или какъв идея, ще имате и съответните мъшнотии. Всеки трябва да превъзмогне мъшнотиите на своята среда. Ето, сега за Велик ден, например, имате много мъшнотии. Пари нямате, яйца нямате, козунаци нямате, а някой от вас може да нямате захар или друго нещо. Все ще има да ви липсва нещо. Всичко това не е лошо. Светът е това. Човек трябва да превъзмогне нещата. Тогава, като срещнеш на Велик ден някой човек добре облечен, като го погледнеш, ще кажеш «Радвам се, че тия хора са добре облечени», но аз ходя просто облечен, по свобода. То е според закона на любовта. Според този закон всички не трябва да бъдем еднакво облечени. Ако в синца сме облечени в скъсани дрехи, това не е смирение. Пък ако не сме облечени с хубави дрехи, това още не е по закона на любовта. Ако сме боледували дълго време в някоя дреха, тя е пропита с лоши влияния. Тази дреха трябва да се хвърли, макар да коства и 5000 лева. Ако съм боледувал и носил в това време едни обуща и тях ще хвърля, ще си купя нови. Всичко, което съм носил във време на болестта си, ще го хвърля. Ще си освободя напълно от него. Ще кажете, ами ако боледувам 10 пъти, 10 пъти ще хвърлиш дрехите си. Ще кажете, отде ще взема пари да купя нови? Това вече е друг въпрос. Ние казваме какъв е законът. Ако имам пари, ще го изпълня, без да се скъпя. Ако ме попитат, защо не мога да търпя тази шапка на главата си, ще кажа, че искам да бъда в здравословно състояние. Знаете ли какво ще направя със своята шапка? Ще отида с нея на витуше, ще наклада там голям огън и ще я изгоря. Ще изгоря всичко на общо основание. Аз видях как един поп гореше своите килимявки. Той беше най-добрият свещеник. Като реши да ги изгори, взе брадвата, накълца ги и ги тури в огнището да изгорят. Той казваше, нова шапка ще си купя. Прав е човекът. Аз съм го виждал много пъти да постъпва по същия начин. Изпращаше той джубетата си. На хаджулък. Ние трябва да бъдем готови да се простим с всичко онова, което ни спъва, колкото и да е ценно то за нас. Когато вършим волята Божия, трябва да бъдем безпощадни. Да се освободим от всички желания, каквито и да са те и колкото и да ни струват. Защото... Нам подобава да се учим на изпълнение волята Божия. Нам подобава да служим на любовта, да служим на мъдростта, да служим на истината. Това е великото в живота, който е училище за нас. Тогава сърцето ни ще бъде свободно, и ще можем да се разбираме. Доброта, истина, красота – това е любовта.